Fala, fala, fala, fala, fala, fala. fala. fala. fala. Bos días a todos e a todas. Aquí falo a Guller, e Siqueiros, e hoxe responderemos algunhas preguntas que nos fixestes neste tempo. O que fala é Diago. Así é, chicos. Hoxe leremos algun dos vosos comentarios. Agora está falando Ires. No episodio 1 recibimos moitos comentarios. Sí, é verdade, queremos dar vosas grazas a todos, pero en especial aos nenos de segundo B. No episodio 2, os nosos compañeros fan a, ao final un pequenino concurso, e o concurso gañou... Tintintín. Os nenos de segundo B. Un aplauso para eles, non No episodio 3, os compañeros de sexto A fan un segundo concurso, pero ninguén non contestou. Hai que animarse! Nos demais episodios nos contestaron moitas persoas. Estamos moi orgullosos de todos eles, en especial estamos moi orgullosos das Silvias, que sempre están moi atentas e sempre nos transmiten ánimos. Tambén estamos encantados dunha compañera de sexto C, chamada Elisa, que, se, que sempre está moi atenta na nosa web. Tamén temos que dar as grazas a todos os demais ouvintes por escribirnos. Moitas gracias tamén a Pepe Carreiro e a Fran Amil por colaborar. Tamén queremos dar as grazas a unha compañeira de 5º A que nos enviou un correo. Agora deixamos falar as nosas compañeiras Iria e María que están situadas na clase de 2º B. Fala Falangulleros, a Fala María, hoxe imos a dar unha sorpresa aos nenos de segundo B, xa que eles contestaron as nosas preguntas de anteriores Falangullos. Agora vai falar Iria, a nosa compañera deste Falangullo. Hola xente, aquí desde Falangulleros van a nun novo Falangullo. Agora imos a ir a clase dos nenos de segundo B. Hola nenos e nenas, que tal estades? Sí. Ui, casi non se vos escoita. Seguro que non queda grabado. A ver se os facemos máis alto. ¿Qué tal estades? Ben! Oxe, imos facervos unha entrevista. Imos a en empezar coas preguntas. Que te animou a escoltar o noso primeiro falangullo? Pois que foi moi chulo. E que estaba a miña irmá. Sabéis que é un falangullo? Sí, unha cadena que se transmite por radio eh, para, to, para que todos os maiores e toda a pobra poden escoitalo. Moi ben. Gustatxe os nosos falangullos? Sí, moi, sí. Sí, Que falangullos escoitáxedes? Vimos case todos os episodios pero o que máis máis nos gustaron foi, foi o de Pepe Carreiro e o de Abraham Carreiro Escoitadxedes o último falangullo? Non no. Pois deve desescoitalo Que pensades dos falangulleros banda xequeiros? Fan valor de investigación moi interesante vos, vos gustaría ser os falangulleros no futuro? Siii sí. Paiximos pois a terminar por aquí o noso falangullo. Qué vos pareceu a nosa sorpresa? Ben! A nos en que todos estar con vos neste raciño, pero aquí non terminan as sorpresas, xa que vos temos uns marcapáxinas que fixemos entre os compañeros de 6 B. Ata outro día, chicos e chicas. Chao amiguinhos e amiguinhas. Ata outra. Vémonos no próximo falangullo. Adeus.